Zer hoxemi, enkar gutan? Ba, Ineska, ez naute berri zarrapatuko hemen, lapurralakoak. Eta zer duzu ba? Ba, azaleko zauri bat sendatu ezinan enbilen. Lantokian eren egun, istriputsiki bat izan nuen, eta erredura bat daukat besoan. Begira, gaiztotu egin zait. Ez da osoan dia, baina erresumina daukat. Eta zauria behin eta berriro berritzen zait. Orduan, belarden dara etorri naiz, proba egiteko asmotan. Ea, zer baitek xamurtzen didan zauria. Eta zeman dizu? Ukendu bat eman dit, ez takit, zer den, hause. Ara, intxusa ukendua. Zer? Txusa? Intxusa, oso hona da, goxemi. Guk betidanik izan dugu etxean, amonak erakutsi zigun egiten. Fede handia diogu, intxusa ukenduari gure etxean. Erre durentzat azaleko urradurentzat eta azaurientzat ere gozagarria da oso. Horrek enduko dizu erresumina bai, ikusiko duzu. A inbeste ordainduta gero sendatuko aldu. Bai, horixe. Ikusiko duzu. Biharko antzemango duzu hobekuntza eta hon egiten badizu pasako dizut amonaren errezeta. Erraza ona eta merkea merezi du benetan. Guk etxeko botikinaren kaxan daukagu gainerako botikinarekin batera. Eta zenbat emango dut? Nai adina emango dut? Bai motel. Eman lasai. Seme alabak jaio zirenean, azala egosi edo gorritzen zitzaien aldiro erabiltzen genuen. Hene, ba, Mari. Sorgindizena ez ezik, izana ere baduzuzuk. Baren goen bani. Hori ez da sorginkeria, Josemi. Hori sendabelarrarekin egindako ukendua da.